Assalamualaikum tuan-tuan Didahamilah sekarang terbukti apa yang kita cakap selama ini Bahawa orang yang di adalah pembawa penyakit Variant-variant ini datang daripada orang yang telah di Jadi kita kena berhati-hati dengan orang yang telah di Kita tak boleh rapat dengan dia, tak boleh konsum makanan Dan jika dia berpeluh tangan dia, tidak boleh salam Dan dia, orang yang di ini, haraplah Jaga supaya tidak memeluk kanak-kanak ataupun ada body fluid transfer dan sebagainya kerana ini akan menjakit kepada kanak-kanak. Jika ibu telah di vaksin, anak-anak dia akan kena COVID jadi ada arahan daripada Dr. Sherry Tamfani daripada US, orang yang telah di vaksin ini, sila mandi dengan berendam dengan air alfafa alfafa ni rumput tak siap saya yang uh, dimakan oleh kambing tu kita kena ambil dan rendam dalam air panas dan apabila suam mandi dengan air tu dan dibelas dengan sabun yang dibuat daripada min uh, sabun uh, yang agak sejuk tu kan min soap jadi ini antara cara-caranya lah. selain daripada itu orang yang telah di vaksin silalah ambil berat kerana apa, darah anda akan setiap hari bertambah pekat. Dan ini adalah kejahatan Yahudi ini dipanggil blood war. Orang yang telah dicucuk ini, vaksin ini mengantungi HIV dan malaria dan juga coronavirus. Dan dia menyebabkan darah kita bertambah pekat kerana spike protein yang dicucuk tidak akan boleh berhenti. Membiak, dia membiak setiap hari. Dan ini akan menyebabkan orang yang dicucuk ni mendapat blood clotting di tempat-tempat di saluran darah. Kalau dia blood clotting di kepala dia akan meninggal. Kalau di jantung dia akan meninggal. Kalau di saraf dia akan mati sebelah badan dan sebagainya. Jadi kita perlu berbekam mungkin dua minggu sekali dan di samping itu makanlah ubat aspirin. Aspirin ini mencairkan darah ataupun ada yang mengatakan daun kari boleh mencairkan darah. Tuan ceklah apa saja jalan untuk mencairkan darah Tuan yang boleh menyelamatkan Tuan daripada kemalangan yang tidak disangka-sangka. Jadi sekakat ini dah ramai yang meninggal dunia, terutama guru-guru, dah 100 orang lebih guru. Pekerja-pekerja uh, kilang, proton, 50-60 orang mati. Dan uh, frontliner, nurse telah mati ramai, mungkin dah 100 orang tapi telah disorok oleh KKM. Dan mereka tuduh COVID. Orang yang mati telah vaksin kebunyakannya dia tuduh COVID. Ha, dan ini adalah tidak adil. Ini satu kezaliman. Kerana orang mati COVID selalunya mati dalam masa 2 minggu. Dengan demam dan sebagainya. Sesak nafas. Tapi kalau dia tidak ada sesak nafas tiba-tiba mati. Ha, dia tidak ada demam. Ini adalah angkara vaksin. Jadi di Malaysia mungkin dah seribu orang lebih mati vaksin. Tapi KKM hanya mengatakan 84 orang. Lapan puluh empat orang saja mati kerana vaksin dan ini pun sebenarnya 84 orang adalah banyak. Kerana vaksin sepatutnya menyelamatkan dan vaksin ini tidak berkesan langsung. Kerana sebelum kita mulakan vaksinasi kes kes Covid kita bawah 1000 sekarang sudah 20000 lebih. Kes kes kematian kita bawah 200 di hari sekarang dah 12000. Jadi vaksin ini adalah pembunuh bukan penyelamat. Jadi tuan-tuan elakkanlah ambil vaksin. Bagi satu reason pada kerajaan bahawa vaksin ini masih dalam percubaan. Kami tidak mahu ambil vaksin percubaan. Kerana uh, Dr. Adam Baba bercakap dalam parlimen pada 27 bulan 7. Dia mengatakan vaksin ini dalam percubaan kedua. Dan belum habis lagi dan akan habis bulan November. Dan bulan November akan mulalah percubaan yang ketiga. Dan mengikut undang-undang Malaysia, kerajaan kena buat tiga trial dulu baru tiga percubaan dulu baru dicucuk pada Malaysia tapi sekarang dia dah cucuk 20 juta orang dan dia kata ini satu trial. Ini satu kezaliman lah. Sepatutnya PPV itu ditukar pada PPEV. Pusat pengambilan vaksin eksperimental. Eksperimental vaksin barulah adil. Jika orang tahu ini vaksin eksperimen ataupun percubaan orang tidak akan ambil. Jadi kerajaan telah menipu rakyat dia sendiri dan tuan-tuan yang telah dicucuk boleh ambil tindakan mahkamah dengan buat report bahawa tuan telah ditipu oleh kerajaan Malaysia kerana dia tidak memberitahu dan vaksin ini vaksin percubaan dan tuan boleh minta tuntutan ganti rugi sejuta, ha, lima juta sebelum juta, juta pulang pada tuan jadi ambillah kesempatan ini untuk mengajar kerajaan kita yang zalim ini dengan kita buat polis report dan jangan, jangan takut tuan ditipu oleh kerajaan Malaysia dan oleh Khairi Jamruddin dan Diji dan juga Muhyiddin Yassin maka kita minta tuntutan ganti rugi kat atas mereka terutama pada mereka yang telah meninggal dunia kan sekian mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada angkara ini daripada musibah ini dan kita sekarang ni kena dekatkan diri pada Allah banyak semayang banyak istighfar banyak buat amalan-amalan baik dan insya Allah. kan Vaksin ini adalah pembunuh, bukan penyelamat. Teman carilah banyak ubat-ubat lain yang boleh menyembuhkan daripada COVID. Uh, antaranya ubat ivermectin, ataupun hempedu bumi dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.